Paulun Efeslilərə Məktubu 1. Fəsil Allahın iradəsi ilə Məsih İsa'nın həvarisi olan mən Paul'dan, Məsih İsa'da sadiq qalan Efesdəki müqəddəslərə salam. Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. Bizə Məsihdə səmadakı hər cür ruhani neymətlə xeyr dua verən Allaha, Rəbbimiz İsa Məsihin atasına algış olsun. O, dünya yaranmazdan qabaq bizi Məsihdə seçdi ki, biz məhəbbəttə onun qarşısında müqəddəs və nöqsansız olaq. Öz iradəsinin xoş məramına görə İsa Məsih vasitəsilə bizi əvvəlcədən təyin etdi ki, özü üçün övladlığa götürsün. Belə ki, sevimli oğlunda bizə bəxş etdiyi öz lütfunun izzətini məhd edək. Tam hikmət və dərrakə ilə bizə bol-bol göstərdiyi öz zəngin lütfunə görə, biz oğlunda onun qanı vasitəsilə satın alınmaya təqsirlərimizin bağışlanmasına malikik. Allah əvvəlcə sirr olaraq saxladığı iradəsini xoş məramına görə bizə bildirdi. Bu məramını o, Məsihdə əvvəlcədən təyin etmişdi. Vaxt tamam olanda isə, bu niyyətini yerinə yetirərək, həm göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi Məsihdə birləşdirəcək. Hər şeyi öz iradəsindən yaranan qərarı ilə yerinə yetirən Allahın məqsədinə görə, biz əvvəlcədən təyin edilərək, Məsihdə ir saldıq ki, qabaqcadan Məsihə ümid bəsləyən bizlər Allahın izzətinin məthi üçün mövcud olaq. Həqiqət kəlamını, xilasınızı müjdəsini eşidib Məsihə iman edən zaman, siz də vəd olunmuş müqəddəs ruhla onda möhürləndiniz. Müqəddəs ruh, Allaha məxsus olanların satın alınmasından ötürü ilçimiz üçün qoyulan girovdur. Belə ki, Allahın izzətini mətd edək. Bundan ötrü mən də Rəbb İsa'ya olan imanınız və bütün müqəddəslərə göstərdiyiniz məhəbbət barədə eşidib sizi dualarımda yadasalaraq durmadan sizin üçün şükür edirəm. Dua edirəm ki, Rəbbimiz İsa Məsihin Allahı olan izzətli Ata özünü sizə tanıtmaq üçün hikmət və vəh ruhunu versin. Qoy o, qəlbinizin gözünü nurlandırsın ki, onun çağrışından yaranan ümidin nə olduğunu, müqəddəslərə verdiyi irsin izzətinin necə zəngin olduğunu, onun böyük qüvvəsinin fəaliyyətinə görə iman edən bizlərə sərf etdiyi qüdrətinin hədsiz böyüklüyünün nə olduğunu görəsiz. Allah bu qüdrətlə Məsihdə elə fəaliyyət göstərdi ki, Onu öllər arasından dirildib səmada öz sağında oturtdu və hər başçı, hakim, qüvvə və ağadan yalnız bu dövrdə deyil, gələcək dövrdə də çəkiləcək hər addan onu çox yüksətdi. Hər şeyi ona tabi edərək ayaqlarının altına qoydu və onu hər şey üzərində baş olsun deyə imanlar cəmiyyətinə verdi. Bu cəmiyyət onun bədənidir və hər şeyi hər tərəfli bütövləşdirənin bütövlüyüdür.